Юсу Фенді, як старшого брата. Б 7 квітня збулася ще одна моя мрія. Ми найняли гарненьку чистеньку хаточку, її знайшов нам Хаджі калфа, дай йому Боже здоров'я. У нас три кімнати, сад, і недалечко від садиби Хаджі Калфи, кілька хвилин іти. В хаті вже були меблі і все готове. Це нам дуже зручно. Учора я й Мунісе були в гарному настрої. Заходилися прибирати, розкладати наші речі. Але де? Нічого й не встигли. Бо просміялися та пробігали цілий вечір. Бідна Мунісе очам не йме віре. Думає, що оселилася в палаці. Правда, нас трохи налякав мазлом? Так назвали ми наше козенятко. На кухні були прочинені двері. Воно вискочило в сад і побігло в яр. Краї урвища круті, мов стіни мінарета. І козиня ледве не полетіло в провалля. Добре, що це бісова козиня перебирає ногами краще за мене. А все-таки ми добре налякалися, поки зловили його. Так, ми задоволені нашою садибою. Монісе ковзається по гладенькому камінню, яким викладено двір, або малює на глиняних стінах квіти. Ось тільки ввечері, коли поночіє, нам стає трохи сумно. До наших сусідів приходять у гості то батько-мати, то брати-сестри, з гостинцями в руках. Тільки до нас ніхто не стукає. І так буде завжди. В цьому краю гарна дуже весна. Довкола вруниться зело, і в нашому саду стільки того квіту, навіть по призбі повився плющ. А вже яр, що поряд з нашим садом, то спорожнісінький смарагдовий водоспад. На зелених хвилях я трія, мов рана, червоний мак. Все наше дозвілля проходить в саду. Ми граємо в пішмурки, плагаємо через мотузку, а коли стомлюємося, я починаю малювати. У мені знову прокинулося жадоба малювати. Мунісе з козеням сідають на моріжку. Я вже кілька днів малюю їх водяними фарбами. Якби ця пустунка Мунісе посиділа хоч трошки спокійно, я вже давно б домалювала її портрет. Так ніж, їй обридає сидіти з козеням на голеньких рученятах і у вінку з польових квітів на голові. Ось мазлум починає перебирати своїми ніжками і дригатися. Тоді Мунісе схоплюється і говорить А баджим. Я хочу сидіти спокійно, правду кажу, але мазлум не може, я не винна. І втікає. Я гніваюся і сварюся пальцем. Ти гадаєш, що я не бачу твого шельмування? Ти навмисно лоскочиш цапка. Та в школі все гаразд. Директор мною задоволений. Правда, коли-неколи гнівається, що я люблю посміятися. Тоді я прикидаюся ображеною і кажу. Раджапе Фенді. «А що я маю робити? У мене коротка верхня губа, і через те вам здається, що я завжди сміюся». Директор виявляється невайдужий до чужих мов. Тепер він десь доп'яв стару французьку читанку і водить пальцем по складах. Іноді запитує в мене, що означає те чи інше слово, і записує на полях підручника. «Я вже подружилася з Юсуфом Ефенді». Мені подобається цей тонкий, сумний, хворобливий чоловік. Ніжно розповідає він про щось дібране, а в волоссі його вчувається прихований жаль. Десять днів тому сталася дуже дивна історія. У нашій школі є стара зала, скоріше звалище на непотріб. Я зайшла туди вдень, щоб відшукати одну таблицю. Але віконниці були причинені, і здавалося, що вже вечір. Я озирнулася довкола і побачила в кутку старий орган. Він був у пилюці, чомусь солодко і тужно защеміло серце. Щасливі дні мого дитинства минули в співі сумних і урочистих органних мелодій. Я підійшла до органа і розхвилювалася, мов біля забутої могили когось дорогого. Вже й не пам'ятала, пощо я сюди прийшла, ідея. Обережно натиснула ногою на педаль і вдарила однією пучкою по клавішам. Орган тяжко і гірко зітхнув, наче то був зойк вираженого серця. Ах, це і зойк! Вже безтямно я підсунула до органа стілець, сіла і почала тихо-тихо грати свій улюблений гімн. Линула мелодія, і я помало забула про все на світі, ніби заснула глибоким сном. Перед моїми очима постали напівтемні коридори нашого пансіону. По них ходять гуртом мої подруги в чорних фартухах із коротенькими зачісками. Не знаю, скільки я грала і чи то довго тривав той сон. Позаду хтось зітхнув. Ставалося вітер, торкнувся листячка. Я здригнулася і оглянулась. В пітьмі біліло обличчя Юсуфа Ефенді. Він слухав мене, похилившись головою і злігши на поламану шафу. На його обличчі видно було страшну печаль. Він помітив, що я перестав грати, і сказав, грайте, прошу. Я нічого не відповідала, тільки ще нижче схилилася над органом і заграла знову, аж поки на очах мені не висохли сльози. Встала вже, коли відчула, як мені перехоплює від втоми подих. У вас незвичайний хід музики і надиво вразливе серце перед еханим. Я приголомшений. Невже дитяча душа може так глибоко відчувати тугу? Я відповіла, намагаючись прибрати байдужого вигляду. Це релігійні гімни, і звичайно ж вони тужні. Сумне в мені, а в них Юсуф Ефенді недовірливо похитав головою і промовив. Я не якийсь там знавець мистецтва, та коли треба визначити, де в музиці сила композитора, а де виконавця, я не помиляюсь. Як у голосі співака, так і в пальцях музики живе тільки йому притаманне хвилювання. Його породжує сум вразливого серця, чи не дали б ви мені ноти деяких гімнів? Ефендім, я грала їх на слух, я нот не маю. Дарма. Якось ви мені програєте ще раз, коли ваша ласка, я з вашого дозволу запишу їх собі в зошит. Я колись придбав собі орган, колись на ньому грав один священник, тепер уже не бійщик. Я не байдужий до музичних інструментів. Орган стоїть у моїй кімнаті. Мені б хотілося грати ваші гімни. При цій розмові ми вийшли з зали. Прощаючись, Юсуф Ефенді пообіцяв. Дещо я написав, коли мене діймала туга. Цієї музики ще ніхто не слухав. Я був впевнений, що вони не зрозуміють того. А для вас я заграв би. Не відмовите? Після цього ми ще душа запроєтулювали. Я ще не слухала тієї музики, яку він обіцяв виконати, але думаю, що то буде щось чудове. Мені здається, що коли ця хвора, чутлива людина доторкнеться то й до дерева, і тоді почується стогін. Кілька днів тому один вчитель вирішив купити собі уд і приніс показати його Юсуфою Фенді. Той тільки злегка торкнувся струн, а, здається, вразив моє серце. Б, 5 травня. Вчора я вчинила злочин. І тепер боюся, що все стане відомо. Я знаю, що я зробила недобре. Але що я мала діяти, коли так виліло мені серце? У нас вчителям випадає чергувати раз на тиждень у школі вночі. Вчора була моя черга. Увечері, коли дівчата готували уроки, ми з Шахназеханим обходили класи. В одній кімнаті погано горіло світло, і ми зайшли туди. Муавінеханим була дуже бідова жінка, і сама заповзялася полагодити газову лампу. Вона підсунула до стіни стільця і почала оглядати її. Саме тоді в клас увійшла стара прибиральниця, підійшла до однієї учениці і подала їй листа. «Айше!» зупинила стару мовіне Ханим. «Що це в тебе?» «Нічого. Це сторожеві залишили для Джаміле Ханим листа. Дай сюди. Скільки раз вам нагадувати, що листи, які надходять ученицям, спочатку повинна перечитати я? Яка ти безклепка?» І тут сталося несподіване. Джаміле схопилася і вирвала листа з рук старої. Шехназе Ханим так само незворушно промовила. «Джеміле, ходи сюди!» Дівчина й не ворухнулась. «Я сказала, ходи сюди!» «Чому ти не слухаєш, Джеміле?» У хворобливої, дрібненької шахназеханим був такий владний голос, що навіть я здригнулася. У класі панувала тиша. Можна було почути, як летить муха. Джеміле похилилася головою і підійшла. Це була вродлива дівчина років 16. Я вже давно помічала, що вона завжди якась сумна, ніколи її не побачиш серед дівчат, а все саму ходить в саду і журиться. Та й на уроках вона сумна і неуважна. Я розглянула її зблизька і зрозуміла, що дівчина мучиться. Обличчя сполотніло, губи побіліли, вона раз по раз моргала очима, наче в неї тремтіли повіки. Джеміле, дай сюди листа. Шехназе гнівно тупнула ногою. Чого ж ти ждеш? Нащо воно вам, ханиме Фенді? Нащо? В цьому нащо? В цьому маленькому слові нащо? Чувся такий жалібний протест? Шехназе ханим рвучко схопила руку дівчини. Розвела пучки і вирвала листа. «Ось так! А тепер сідай на місце!» Шехназе Ханим провела очима адресу. Її брови ледь насупилися. Та вона одразу ж прибрала байдужого вигляду. У класі все ще панувала мовчанка, хоч було помітно, що дівчата схвильовані. «Лист від брата Джаміле. Він служить у Сирії», промовила Шехназе Ханим але через те, що вона не підкорилася мені одразу, листа я поверну тільки завтра. Дівчата схилилися над книжками. На порозі я крадькома озернулася. Кілька дівчат повставали біля задньої парти і пришіптувалися. Джамі Леш сиділа, поклавши голову на парту, і її плечі здригалися. В коридорі я сказала шахназаханим, «Ви дуже тяжко покарали дівчину». Як їй тільки тепер чекати до ранку? Лебунь страждає. Не турбуйся, дочко, відповіла мові неханим. Джеміле зрозуміла, що ніколи не прочитає цього листа. Чому? Хіба ви не повернете листа, що прийшов від брата? Ні. Чому? Бо це не від брата. І вона тихо почала розповідати. У Джемеле заможна родина, а дівчина цього року закохалася в молодого лейтенанта. Тільки батько й слухати не хоче про заручені. Лейтенанта заслали в бандерму, а за дівчиною стежать і вдома, і тут. Ми хочемо якось розважити її тугу, Так лейтенант щоразу роз'ятрує рану. Це вже третій лист попав мені в руки. Ми зайшли в кабінет Муавіне Ханим. І вона рвучко зіжмакала листа, підчинила дверцята і вкинула його в грубку. Опівночі я все ще сиділа в кімнаті для чергових вчителів і ніяк не могла заснути. Нарешті я наважилась. Знайшла якийсь привід, щоб відіслати чергову служницю і пішла в кабінет шахна за Вікна були не позавішувані і кімнату освітлювало притамоване місячне світло. Я тремтіла, мов злодійка, та все-таки відчинила дверцята і почала порпатися в кочугурі пожмаканого паперу, аж поки не знайшла листа. Мені подобається в нас нічне чергування. Коли всі сплять, добре ходити порожніми коридорами, темними, мовчазними спальнями. Ось якась дівчина зібгала ковдру, я вкриваю її. А ця хвора. Кашель непокоїть її навіть у вісні. Я поправляю матрац і легенько торкаюся рукою її гарячого лоба. Втієш, що каштанові коси розсипалися по подушці, є якась радість. І я запитую себе, яка ж надія пробуджує усмішку на її тненьких, ледво розтулених губах. Мені стається, що в цю темну, безмовну дівочу спальню – Окутав тяжкий сонний туман. Щоб не розвіяти його і не порушити дівочого спокою, я навшпиньки виходжу, і серце моє ледь-ледь калатає. Хай сплять, їм ще рано прокидатися з упокійливого сну. Підійшовши тієї ночі до ліжка Джеміле, я зрозуміла, що сердечна дівчина тільки-но заснула. Ще не встигли навіть висохнути на її віях сльози, я ледь хилилася над нею і пошепки промовила. «Маленька дівчинко, ти щаслива. Хто знає, як ти зрадієш, коли знайдеш завтра в кишені свого фартуха лист коханого? Ти питатимешся, яка пері принесла тобі непомітно серед ночі те, що ти вважала вже навіки втраченим для себе? Джеміле, то не пері, то одна безталанна, Самі їй судилося палити листи ненавидної її людини. Палити разом з часточками свого серця. Б. 20 травня. Учора в школі припинилося навчання. За три дні почнуться екзамени. Усі жіночі школи міста Б святкували сьогодні травневий байрам. Всі йшли до річки, яка текла недалеко від міста, Година ходи. Мені особисто не до вподоби гамерливі свята, і тому я вирішила нікуди не ходити, а відпочити в садку. Щоправда, Мунісе побачила, як вулицями йдуть співаючі дівчата, і наприндилася. Я заходилася розважати її, аж це постукали в двері. Я виглянула, до мене зайшла Васфія з кількома ученицями з останнього курсу. Виявляється, Реджаппе Фенді. Наказав їм привести мене на свято, хоч би там що. Він був розгніваний і кричав що за неподобство? Присягаюся, тільки заради неї я загадав нашпигувати оце козеня і зробити халву. Не можна так, панове, негоже. Щодо моїх учениць, то їх послали дівчата старшого курсу з таким ультиматумом. Якщо шовкопряд не прийде, ми всі підемо зі свята. Шовкопряд – це моє нове ім'я. Чаликушу мові не було, тепер шовкопряд. Що й казати, учениці старших курсів не бояться називати мене так прямо в очі. Призвисько таки діймає моє почуття власної гідності, адже я пані вчителька. Ще пів біди, аби тільки призвисько де вийшло за межі школи. А то вчора, коли я проходила по кав'ярню гладкий здорувань в шароварах, і Мінтані почав горлати на всю вулицю. «У мене вісім садів шовковець, та хіба жаль віддати їх на пожертву такому шовкопрядові?» Кажуть, що це був багатий крамар. Він торгував шовком. Я ладна була крізь землю провалитися. Більше я на ту вулицю і не поткнуся. А зараз я не знала, що й робити. Почну відмовлятися, скажуть манірно, та й посміються то учениці молодших курсів повбиралися в білі сукні. Але ж як багато в цьому містечку жіночих шкіл. Боже мій, дівчата все йшли, йшли, співаючи марші, йшли вузенькими стежинами, що в'юняться між садами. Вчителі-чоловіки гуляли в гайку по той бік річки. З нами залишився тільки Раджеп фенді. Він ходив лугом у своїй голубій ляті, з великою чорною парасолькою в руці і голосно давав казівки кухарям, які складали каміння, щоб розпалити вогнище. Вчителькам і старшокурсницям хотілося поскидати чаршафи і трохи побавитись. Вони довго вмовляли Реджепа Ефенді, щоб він теж пішов до чоловіків, і врешті таки спровадили. Не знаю чому, але сьогодні я була невесела. Безмежні хвилі радощів. І веселого сміху цих сотень дівчат втомлювали мене і нагонили сум. Неподалік від мене дівчатка якоїсь початкової школи співали марш. Трохи поодаль гурт дівчаток бавився м'ячем. То була гра в полянок. Ще трохи далі дівчата зайрумилися довкола якоїсь дівчинки і оплесками зустрічали її слова. Вона читала вірша чи виголошувала промову. Мені все дарма було й шукати тут. А тож, така постунка всидить на одному місці. Неподалік від загати росло кілька каштанів. Там молоді вчительки і старшокурсниці зробили собі гойдалку. І було видно, як між гіллям майорять перісті сукні. Звідусіль чути було сміх і веселі зойки. Мені вдалося непомітно піти до річки. Я сіла в затінку великої скелі, на березі серед каміння, де-неде росли мершаві жовтенькі квіточки. Я рвала їх і кидала в воду, яка хлюпотіла під моїми ногами. Я думала про щось далеке і непевне. Аж раптом хтось вигукнув тоненько. «Знайшла! Шовкопряд тут!» Виявляється, мене шукали, щоб запросити на гойдалку. Дівчата-соломіць повели мене під каштани. Я відмовлялася, казала, що не вмію і не можу, бо стомилася. Та ні учениці, ні мої колеги і слухати не хотіли. А Мюрорвет Ханим, та сама вчителька з проникливими гарними очима, хотіла погайдатися тільки зі мною. Ми стали на дошку, тільки в мене і справді не виходило. Тремтіли руки, підтиналися ноги. Бідній мировет, довелося добре попріти, поки ми розгайдалися. врешті решт вона й сама відмовилася. «Ні, все даремно», – мішав копряде. «Ти справді боїшся гойдалки. вся в полотно. Що впадеш?» Реджеп Ефенді сів обідати з нами і помітив, що я сумна. Тепер він час від часу покрикував. «Агей, пустунко! Чому ж ти сьогодні не смієшся, га?» Коли я кажу: "Не смійся", ти регочеш. А чого ж ти сьогодні така сумна та невесела? Але він не давав мені спокою по обіді і я згадав, щоб спеціально для мене принесли зі школи самовар, і навіть хотів сам приготувати мені чай. Та ось одна вчителька здалеку покликала мене. Коли я підійшла, вона сказала: "Ми послали служницю, щоб принесла тамбур Тепер треба якось усамітнитися і попрохати Юсуфа Ефенді, щоб пограв нам. Ти ж як-небудь втечі від цього старого балакуна. Справді, таким випадком нехтувати не можна. Музика шейхів Юсуфа Ефенді все душі і душі брала мене в полон. А він сам довго це хворів і не приходив до школи. Лише кілька днів тому ми дізналися, що композитор став на ноги а сьогодні навіть забажав повеселитися на весняному святі. Наші вчительки знайшли якийсь привід, щоб переманити Юсуфа Ефенді від чоловіків до нашого гурту. Нас було щось десятеро. Нищечком пішли мавузенькою стежиною вздовж річки. Шейх Юсуф Ефенді, здавалося, був ні в року, жвавий, веселий і навіть не обминав жартом тих, то не покоївся, чи композитор не стомився. «О, якби цій стежині не було кінця краю», – промовив він, – «я й не втомився б. Сьогодні я почуваюся сильним». Хтось із учителів пошепки сказав мені, що чоловіки пили горілку, і шейх Юсуф Ефенді теж випив кілька чарок. «Може, це горілка?» – й додала йому снаги. За п'ятнадцять хвилин ми були вже біля старого млина, це місце називали Виром. В цьому місці безкиди раптово сходилися, від чого в провалля ніколи не зазирало сонце. Увесь час давалося, ніби вода тече в променях ранкової зорі. Тут ми могли бути впевнені, що нас ніхто не почує. Посадивши Юсуфа Ефенді під Креслатим горіхом, ми подали йому тамбур. Я сіла дещо осторонь від товариства, біля скелі довкола якої нуртувала вся в шумовинні річка. Та колеги закричали «Ей ні, ходи сюди, тільки сюди!» І вони посадили мене навпроти композитора. Забриніли струни. Ця музика до віку лунатиме в моїй голові. Вчительки в мальовничих позах сиділи довкола музики. Навіть у найвитриманіших тремтіли губи, і повнилися сльозами очі. Я притиснула губи до Каштанової коси Васфіє і пошепки сказала, уперше По я чула цього музику в школі. То було безумовно чудово, але зараз. Сумний вигляд Васфіє змінився багатозначною усмішкою. Так, це тому, що ніколи в житті Юсуфа Фенді не був ще такий щасливий і в той же час нещасний, як сьогодні. «Чому?» – здивувалася я. Васфія пильно глянула мені в очі, потім схилилася головою на мої плечі і прошепотіла. «Мовчи! Давай слухати!» Сьогодні Ісуф Ефенді співав тільки старовинних пісень. Я ще ніколи не чула їх. Щоразу, коли він доспівав, у мене стискалося серце. «Все!» «Невже більше не співатиме?» Та він співав одну за одною. Очі його заплющилися, він ледь зблід, обличчя зрусилося кількома краплинами поту. Я не могла відвести свого погляду від тих заплющених очей. Я раптом побачила, як по його щоках покотилися сльози. Біль так і пройняв моє серце. Хіба не гріх так мучити хвору людину, я не втрималася і ледь закінчилася пісня, сказала, може ви трохи відпочили, ви розхвилювалися, що з вами? Він не відказав мені, а тільки сумно глянув своїми чистими дитячими очима, на яких прийняла сльоза і похилився головою на тамбур. Він почав нову пісню. Я палаю, вже серце вогнем зайнялось, Хай згораю собі, будь обачна, Мене не благай, щоб розкрив я вуста гарячі, Бо згориш, як і я, не вбивай, не просиш Розповісти тобі, що у мене на серці, Яка йому пісня болить, і чого воно плаче. Він співав, а голова його душі і душі хвили, Хилилася донизу. Коли ж він закінчив, Ставалося, не мав уже снаги. Всі розгубилися, а у мене вихопилося це все ми, нащо так заморили його? І я, плигаючи з каменя на камінь, побігла до води, щоб намочити хустку. Він, мабуть, трохи знепритомнів, а може, йому просто закрутився світ. Коли я підійшла до нього з хусткою, він уже розплющив очі. Ви налякали нас, Ефендім, мовила я. Композитор усміхнувся і отказав. Нічого, це буває зі мною. Мені здалося, що колеги поводяться якось дивно, позирають на мене багатозначно і перешіптуються. Назад наше товариство поверталося тією самою стежкою. Ми з вас, фіє, йшли останніми. «Шейху Юсуфу Ефенді щось робиться», – сказала я. Мені здається, що в нього є якийсь таємний біль. Васфія знову глянула на мене і запитала. «Феріде, ти щиро правду мені кажеш, чи ні? Не ображайся, але як тут повірити? Невже ти нічого не знаєш?» Я здивовано глянула на неї. «А що мені ховатися? Звичайно ж не знаю». Та не йняла віри. «Як ти можеш не знати того, «Про що говорить усе місто?» Я засміялася і знизала плечима. «Ти добре знаєш, як я живу? Сама самісінька. Де вже до чужого життя?» «Феріде!» – посвієв, хопила мене за руку. «Та ж Юсуф Ефенді кохає тебе!» Від несподіванки я затолилася руками. На березі все ще веселилися. Дівчатка сміялися, голосували, вирищали, Непомітно відійшовши від усіх, я стала на стежку, щомчала між двома садами і подалася додому. Б. 25 липня. Цьому літо, здається, не буде кінця краю. Нестерпна спека. У місті вже й листочка зеленого не лишилася. Все попалило сонцем. Смарагдові гори пожовкли, і в цьому осонні здаються зовсім мертвими. Можна подумати, що це величезне звалища пополу. Нудно. Як тільки нудно. Хоч бери та й вішайся. Місто вимерло. Учениці пороз'їжджалися. Багато вчителів теж поїхали з Б. Незіге та Васфіє вреди годи присилають мені з Стамбула листи. Пишуть, що цього року Стамбул особливо гарний – а від Босфору та Принцевих островів вони взагалі божеволюють. Якщо буде хоч якась зачепка, то дівчата залишаться в Стамбулі. Якщо, направду, то і мені не дуже хочеться сидіти тут. Мене дуже вразило те, що розповіли про шейха Юсуфа Ефенді. До того ж соромно тепер виходити на люди. Почнеться новий навчальний рік, і я попрошуся, щоб мене перевели де інде. Навіть кудись у глухе місце. Там буде мені скрутно, доведеться багато працювати, і я буду завжди встомлена. Дарма тільки блищитися самі-самісінькі. Б 5 серпня. Це вже друге мої учениці виходять заміж. Правда, цього разу все не так, як у Зайнілер, коли ми віддавали зехру за чабана Магмета. Цієї ночі Джеміле вже не лежить у своєму ліжку з заплаканими очима. Цієї ночі її гарненька голівка схилилася на грудях коханого лейтенанта. Джеміле із своїм коханим були такі завзяті, а їхнє почуття таке сильне, що батьки змушені були погодитися на шлюб. Я вбирала Джеміле так само, як і Зехру. Давно вже не ходжу я в гості на веселі вечори, Завжди вдавалося відмовитися. Та цього разу Джиміле прийшла додому, цілувала руки і просила. Цікаво, чи здогадалася вона, що це я поклала їй в кишеню тоді вночі того листа? Хто знає. Але того дня, коли дівчині нарешті пощастило вмовити батьків, я була першою, кому вона розповіла свою радість. Мабуть, здогадалася. Так. Я сама її одягла, сама накинула на пенальце. Вбий я звичай вплітати в косу сріблясту нитку, яку носить наречена. Кажуть, це приносить щастя. Як я не відмовлялася, мати Чеміле вплела мені в коси маленьку стрічечку. Довелося примиритися. Мені дуже хотілося побачити лейтенанта. Я могла повірити, що вони щасливі, тільки побачивши їх поруч. Та я так і не побачила його, бо пішла з весілля рано. Жінки цілий вечір нишком позирали на мене та перешіптувалися. Тільки чути було слово шовкопряд. Товста дружина голови муніципалітету, уся в золоті та діамантах, пильно глянула на мене і голосно навіть я почула, сказала жінкам. «Але же, шовкопряд, така й справді може зв'ялити». «Нудить світом безталанний, та є чого?» Мені не сила було все те слухати. Я попросила в матері Джаміле пробачення, сказала, що зле почуваюся, та й пішла. Правда, перед цим стара мати показала мені дочку, яка стояла в колі моїх колег, і промовила. «Вчительки дають настанови, Джеміле, ви, панно, теж порадьте їй». Я усміхнулася. І погодилася виконати це просте бажання. Ми стали з Дженеле десь осторонь, і я сказала: Дженеле, мати просила, щоб я, як твоя вчителька, щось порадила тобі. Та що найкращу раду дало тобі серце. Я хочу сказати тільки ось що, дитино моя. Якщо перед тим, як прийде твій наречений, хтось скаже, що тебе на вулиці чекає незнайома жінка, і хочу поговорити з тобою віч навіч. Не слухай нікого. Тікай від тієї жінки. Сховай свою голову на дужих грудях лейтенанта. Гляди ж, як же тільки здивувалося, Джемеле, та й не диво. Навіть я сама дивуюся і питаю себе, який зміст ховали ті слова. Питаю, ніби сама почула їх від когось іншого. Б. 27 серпня Сьогодні ввечері в нашому садку було весело. Ми з Мунісе запросили на вечерю Хаджі калфу. Я жартома якось купила кілька червоненьких паперових ліхтариків, а потім ми взяли та почепляли їх на гілочках тоненького мигдалового дерева, якраз над столом. Хаджі калфа аж вигукнув захоплено. «Ей, та це ж не вечеря, а свято 10 липня!» Я усміхнулася. «Сьогоднішній вечір – це моє 10 липня!» Так, сьогодні свято мого звільнення. Якраз рік тому чаликушу вирвалася з клітки. Рік – це 365 днів. Як багато! На початку вечора я була весела, весь час сміялася, жартувала – та ще так, що мадам із Самати заливалася із реготу. Повненький видочок Гайкануш сяєв радістю і зробився такого самого кольору, як мої ліхтарики. Гаджі Калфаш приплескав себе по колінах і теж сміявся вгаваючи. Дочко, чи в тобі сьогодні шайтененя сидить? — Ага, — питав він час від часу. До пізньої години балакали ми, коли ж настав час прощатися, я подарувала гайкануші Мірату по червоненькому ліхтарику. Бо нісе так набігалося за день, що куняла вже й за столом. Я поклала її спати, а сама лишилася в саду. Це була дивна ніч. По хатах вже погасли вогні. На тлі зоряного неба був чорна, страшна, горбата гора. Я притиснулася руками і лобом, до холодної січатої огорожі. Довкола тихо. Тільки внизу, в яру, ледь чутно хлюпоче річечка. Там вона не висихає навіть у спеку. У воді відбивався краєчок зоряного неба. Ось уже догоріли в ліхтариках свічки. Я відчувала, як разом з тим згасанням щезає з мого серця радість. Мою душу поглинав суцільний морок. Я перебрала в голові всі світлі й чорні дні минулого року. Як давно все це було? Боже, як давно? У мене дуже тіло. Воно знесе і холоди, злигодні, знесе без нарікань. Може, я проживу ще сорок, може, навіть п'ятдесят років. І, може, і тоді мені доведеться святкувати сумну річницю цієї сумної перемоги. Боже! Яке довге життя, який довгий цей шлях. Може, в мене тоді не буде вже навіть Монісе. Я стану сивою, а сподіватимося, терпляче сподіватимуся. Гаразд, я згодна і на це. Тільки на що? Чого я сподіваюся? Протягом року я кілька разів не могла стриматись і плакала. Та ще ніколи мої сльози не були такі гіркі, як сьогодні. Цієї ночі вони обпалювали моє обличчя, мов гарячий свинець. Бо тоді плакали тільки очі, а зараз ридає все.